Üdvözlök mindenkit a 0-1 Podcast 15. adásában, a mai adásban a szerepjátékos klisékről fogunk beszélgetni, és itt van a körünkben ö, Mark. Ja. Yeah. Szöcsi. Hello. És a métej. Ciao. Szia annak az egy embernek, hogy ez mi volt? Szia. mi volt? <gül> Ricsinek köszöntöm. Sziasztok! Jaj, ja. -e -e, gondolj feled, végül is mindig egy jobb ember hallgat minket, persze, hogy nehéz nem tudom megképzelni, hogy mondjuk ülnek kint a telepen a srácok plusz húsz is, veretik a nullai 1 podcastot, és akkor szlávzalak volna körbe. És utána két van az izé von belőle, hogy megbeszéljük, hogy melyik volt a kedvenc részük. Ez az álmom. Hmm. Igen, ö, el kell mondanom, hogy iratkozzatok fel, el elérhetőek vagyunk a létező összes platformon, Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en és egy csomó alkalmazáson is. Írjátok nekünk e-mailt a 01podcast.gmail.com-ra, ez természetesen betűvel van végig, és akkor szerintem kezdjük a az adást. Mit szóltok? Jó. Oh yeah. No, az első, hogy indulnak általában a kalandjaitok? Ugye általában a miénk úgy indulnak, és hát úgy indultak régen, mert most már nem, de úgy indultak, hogy sötét kocsmácsban ülünk, és mit csináltunk? Mit csinálunk éppen? Mit csináltak? Hát nem tudom, be próbálunk belekötni, esetleg odajön hozzánk egy csukjás alak, ez a klasszikus klisé szerintem az szerepjátékukban, vagy hát nálunk legalábbis mindig ez volt. Hát meg de... konfliktusba kezdtünk. Valami konfliktus volt mindig a kocsmába, egyből. Adra egy, egy sötét ezt. alak és ad egy megbízást. Inkább ad egy pofont. Aztán, na, na mit Ez Jó <gül> kevés, immediat. volt. Így van. Jó, Jó, fő boss. Jó, hogy ha meglődtek egyből, akkor végek a és mindenki mehet haza. Ja, ad egy pofont és elsétál. <gül> Soha többet látjátok, csak 30 a Bob, bob kezdése. Még Hát ö... Bob, az egy... Bob egy karakter volt. E, tehát... Képzeld el, mint a... Az oda, á, oda átban Chuck. Tudod, ez a... a mindenható. Mm -hmm. És néha... Nem, meg... Q. A, e, a Q. Bo, inkább olyan, mint Q. Egy izé... mágus mi az ős Aquir volt. Ki csak úgy megjelent néha is, csinál oh. dolgokat. De ilyen... Tudod, ez a, mindenki jégkrémet fosott, meg. <gül> é, Mennyi o... a kort fogyasztott a -e, mesélő ilyenkor, vagy csak ez itt adott. Egyéb tudatmódosítószerek használata itt volt, hogy úgy volt. <gül> Szokása volt a Dorani Vázslótanásba beteleportálni, csak azért, hogy ellopja a sütijüket. <gül> <gül> Ilyen, ilyen, érdekes arc volt. De egyébként, néha né hasztos is volt, mert hogyha nagyon-nagyon-nagyon rossz helyen jártunk és már nem tehát hogy ő kiteleportált minket egyszerűen. Tehát hát, ilyen hogy... adóász érted. Tehát kiteleportált minket, ez is olyan, hogy küklopszok közé, vagy valami, tehát Igen. volt valami ára annak. na jó, oh. vissza a témához. Ö, hogy kezdődnek a kalandjaitok? Ja, és egyébként azt nem, nem mondtam, hogy általában Kocsmabrünk a... Sarokban. Tehát a sarokasztalt néztünk ki magunknak. Sötét, így sarokasztalt. Mindig sarokasztal, nehogy hátba szúrja Hm, A Shadowrun kalándok hogy kezdődnek. Felbérre egy zsontont. Igen, felbérelt. Ez nagyon kevés pénzed van már, és már -ul a szója nem tudom minek az ízét, úgyhogy szök a is kis pénzt. <gül> Ekkor csörög a telefonod. Vagy nem is tudom mit, mi, mi van ott. hetszeted. Yeah. Vampire-ben meg magadhoz térsz egy fura éjszaka után. Sírzi, <gül> <Bázi>, nem. <gül> Fölkezdsz, és Sírsz. Képzeld már. De vér sírsz? <gül> <De bér>, sírsz. <gül> Isten, lámpér vagyok. Képzeld már az iPhone csengő hangot a fejedben. Tehát, hogy így az agyadban szól. Az, az, azért, az pánik, tehát Nem vagy nekeseg Vagy egy, vagy egy, egy csoport beszélgetéséhez oh. Vagy bittyök Hyper hívás Egyébként a, amikor az ébresztőt szól az nem ugyanilyen lehet? De, de, de Feltfozottos uh, hát, rémábaim vannak a... A jó kis iPhone ébresztő ah. Meg a... a... A, apa adj még pénzt, vagy mi is volt, Any, anya, anya, 64-es korterem, Balatonon voltunk, című szám. Egyik <gül> hamarunknak az volt az ébresztője, és, és körülbelül 6 óra alatt kelt rá, fel rá, szóval az, az belégette a hangom, vagy a izémbe, az izénbe, az tudat alattimba. Ki ad nekem pénz? Ki ad nekem pénz? Na, milyen izék vannak, még hogy kezdődnek át, rá van a kalangyaitok? Hú, de kemény ha muszáj, mert már minden másról beszélgetünk. Szét kell a szar között, díj. Hát, <gül> <gül> figyel, hogy ez legyen a legrevidebb adás valahogy. Figyelj, hogy 7 percnél járunk. Jó, elég volt. Ha. Hagyjuk abba. Na gyerünk, mondjatok ilyet, hogy kezdődnek a kalandok általában? Nem tudom egyébként, szerintem ezeken kívül mik szoktak lenni. Hát, úton vagyunk, én olyat szoktam átlapot mesélni, hogy menet közben vagy és jön szemben valaki vagy történik, vagy rajt az akiknek a banditák. Az jó, az immédiasztás, az mindig jó. Ami most eszembe jutott a... <gül> egy varázsló is pofán vág, így ő is akik Most mostantól ez lesz. Felébredtek egy cellába és nincs náltak semmi. Jó, hát ez nagyon rossz, de igen, van Igen, az, hogy... vagy egy, egy, egy hajón eveztek éppen, és nincs látok semmi. A... Ez egy tipikus amnéziás magadhoz valahol a semmi közepén, filing és ott van öt darab ismeretlen arc, vagy három darab ismeretlen arc rajtad kívül. Ez az elő, gondolod ilyenkor? Az mint három mindig kezdetek, tudod. Finally you are awake. Hát nekünk is az egyik immediate stress em úgy szerintem elég gyakori, hogy benne már valami cselekménybe. Vagyis szokták még ezt tudod, amikor úgy kezdődik a kaland, hogy igazából nincs közel a kalandhoz. Tudod, ez a cold open? Az a cold open, amikor egy kis másik sztorit kezdeszel? Hát, valamilyen soló, igen. például ugye nekünk volt a lógtok le a gumikötélen krokodilok felett, hogy kerültünk? Nem baj. Krokodilok felettért. felett ért. Hogy kerültetek oda? Ne, ne, ne érdekeljen! Rossz volt az éjszakátok, na. Nekem kezd úgy kialakulni a fejemben egy olyan kép, hogy ti nagyon extrém szerepjátékot nyomtatok, és így ugrottat, ilyen extrém szerepjátékkal ugrottatok el a RPG világába. Há... Nem, abszolút. Én, én ebben nem, nem voltam részt egyébként ezzel a gomikatérés valamiben. Szadista mesélőkkel inkább úgy De megedződtünk meg Me ember <tört> ilyen mondani. De hát miért, de általánosabb kezdésem ugye ez, nem a kocsmába ültök, vagy mondjuk, nem tudom, más világokban a megfelelője, a, a templomba vagytok, gondolom. Ez elég uh, abszíli. soha nem volt még, hogy templomba. <tört> nem is tudjuk, hogy mi ez a havedeim. Hát nem tudom, mondjuk egy Warhammer 40k-ban Elég jó állt, főleg Dark heresy mondjuk meg a hajón vagytok, ugye? Ja igen, ott még lenni, hogy valamilyen közlekedési eszközen vagytok és ugyanott szálltok le. Igen, tehát ez a... Meg ugye másokat bemesélni, tehát karakter van, stb. Azt is valahogy elintézni hasonló módon, hogy egy irányba mentek, ugye? Hogy lettem én bemesélve például mostani? Tipikusan az úton, nem? Ja, hát egy hídnál vártam én is. Ja, igen, igen, igen. A hatatlan hídőr. Igen. Ja. Tehát, egy és meg... Tehát egyből egy konfliktussal kezdtünk ugye, hogy egyrészt én is át akartam menni a hídon, ti is át akartatok menni a hídon, de ott állt egy csávó, aki egyrészt halhatatlan, máské... másrészt kicsit morci. Ha jól emlékszem. Így van. Ja. De aztán... Aztán elég jól megoldottuk, mert öngyilkos lettem. Igen, igen, de, de az sem volt elég egyébként, utána még gondolkozni kellett sokáig. Jaj, jaj. Ja. E, aztán feltámad megint. Aztán... Igen. De, de igen, az, hogy konfliktusba kezdődik szerintem, az még jó. Csak szerintem emberektől függ. Például, amit nagyon nem szerettem, az egyszer úgy lettem bemesélve kalandba. Ez most úgy, úgy is kezdődött a kaland, hogy kocsmában vagyunk adott, és az egyik másik játékos karakter elvette a székemet. Ó, oh, ja igen, egyből azért a partjéjelen indulsz. Igen, igen, és hogy akkor, akkor mit csinálsz, tudod? És akkor kellett elmagyarázni a mesélőnek, hogy díj, amúgy mi már ismerjük egymást, legalábbis a felét a csapatnak. Ja, akkor, akkor jó. Tehát egy nem volt, de mindegy. Az nem emlékszem, melyik volt. Hát. Igen volt nagyon. Még nem, még nem is ismertek, azt se tudtam, hogy létezhet, azt se tudtam, hogy... hogy régi mély. szép idők. De, de, de igen, ezt de, de régi szép idők voltak azok. De régi szép idők. Azóta minden downhill, tudod. Fú. Na jó, lépjünk tovább szerintem, hogyha nincs mondani valótok tovább. Milyen szerencse... Na, milyen szerepjátékos trópokat ismerhetek esetleg? Mik a jó és a rossz szerepjátékos klisék, amiket használunk általában? Mik azok a trópok? Gőzön, és nem Na, tudom, vagy. ki írta fel ezt a kérdést. Bocsánat, én írtam ilyen kérdéseket. A tróp az ilyen. klisé, jó, ja, klisé ilyen, hogy mondjam. Ilyen sablon történeti dolog, amit történni szokott, mint hogy így, uh -huh. tudod, hogy a a végén még mindig a jók győznek, az ilyen, a James Bond-os filmek használnak kurva sok klisétől, hogy a végén mindig van egy kütyú mondjuk, ami segít, ami, vagy ha a kütyük, amiket kap, azokat mindig fel, kell használni, fel tudja használni, és megmentik a történet bizonyos pontján. Mm -hmm. Vagy, hogy az egy klisé, hogy a felmentősereg nevű klisé, hogy a végén, mikor már nincsen semmi hasznuk milyen amíg ilyen scooby doo ez egy példa jó például, hogy a scooby doo a legvégén, mikor már megoldottak mindent, akkor jönnek a zsaruk például. Csak így felvonulnak, és elviszik a gonoszt, és ennyi funkciójuk van, és hogy ez és minden részbe lehet rá számítani. Esetleg klisé még a köves polc mögötti titkos ajtó? Például. Vagy a láda a bízesés mögött, ugye? Igen, ilyenek. Vagy... nem, nem tudom. Ja, hogy hogy például ez szerintem szerepjátékos klisé az, hogy a... Van egy láda valami, az az biztos, hogy egy mimik. Vagy hogy... hogy, hogy, hogy, hogy ne, ha ne, az nem mimik, akkor minden más mimik a szobában. Hm. <gül> például. De ezek mind ilyen negatív klisék voltak. Van esetleg valami pozitívum, amit... Ami egyébként... Jó. De te... De... Azt szóval attól függ, hogy hogy használod. Hát Igen, azt hogy... akartam én is mondani. Szóval... Egy, egy klisé lehet jó és meg azt is. Mert az is klisé, hogy a... Nem tudom, a herceg levágja a sárkányt és megmenti a hercegnőt, de biztos jól is, jól... Jól is lehet ezt uh, csinálni, meg rossz is. De a, a nem leg nem és... legalapabb ilyen mondjuk D&D-es például azok a bárdok, hogy a bárdok mindenre lefekszenek, ami mozog, ami lyuk van, azt ők maguk Például most. A, a felhasznált klisék... Szexizmus. És, ja. és, a felhasznált klisék, amik ilyen sztori elemek, úgymond, hogy nem hiába vannak. Ja, ja, ja. Mint Minden filmben, azért, mert működnek. Például, nem tudom, hogy Például, működnek, mindenki úgy... Van egy élvezeti értéke, ami már úgy egy év át a műfajjal. Nem is tudom, hogy ezt megfogalmazni normálisan, de például a de filmekre rátérünk a let her, let her go, ez a mondat Szerinted hányszor szerepel a filmekben? az összesben, ami valaha akciófilm volt, amelyben van női karakter, a let her go az el fog hangzani előbb-utóbb. Hm. Ez egy olyan kicsi, amiről nem, valahogy nem tudnak lemondani. Üh, mindig fel van használva, mindig am, van rá lehetőség, mert működik, mert bevált, mint a, a klisé kolandozó csapat is bevált, ugye? Tehát az, az nem is. Klisé, de meta. Tudod, a, a fighter, a rugó, a. varázsló meg a pop Varázsló meg a pop. Okay, klisé, kolandozó csapat. De é, ugyanakkor értem. azért, mert meta. Tehát, hogy úgymond, ez az, ami felkészül minden opcióra, minden lehetőségre. Attól függetlenül, hogy az a baj, hogy legtöbbször a klisét ugye pejoratíven használjuk, amikor akkor jön elő a klisé-szó használata, amikor már, amikor már idegesít, tudod. De, de bele lehetne menni, hogy a, a legtöbb klisé igazából jó, csak amint elkezdett klisének nevezni, akkor válik nem jóvá. De tehát akkor azt úgy megfogalmazhatjuk, hogy egy klisé akkor jó, mikor nem veszed észre, hogy klisé. Körülbelül. Amikor már egy év, tehát amikor már egyértelmű, hogy így lesz. Ugyanaz, mint a kocsma is egy klisé, ugye? Ég is bevált, tehát mindig a akasztott macskafogadóba, vagy a sóvár üsző fogadóba mindig kikötünk valahogy. Nem hiszem, hogy bárki bánja. Igen, de meg jött, az sem bánod, hogy tudod, hogy a kocsmánostól tudsz információt szerezni például. Jó, ez, ja, ez, ja. ez right. Mass Effect jut fektetszembe, amikor uh, oda mentél a kocsmánra. Vivil Bank, oké. Miért Ezért gondoltam, aztán, hogy okay. a Vivil Bank, oké, YouTube videóra, vagy aztán vágjátok. Bank, oké. Okay. Ja. Ja. Uh, nem vágom, de. <gül> Abban van egy ilyen nagyon jó jelet, hogy egy ami a kocsmáros, és mondja, hogy hallottál valami érdekes plecskát esetleg a környékről. Tipikus RPG kérdés, így a kocsmárostól. Annyit mond, hogy csak piacolgálok fel, de nem tudom, hogy miért kérdezi meg minden ember. Hogy <gül> <gül> valami idegen, ufa, mi a a kocsmáros. Tár, túrián. Ja. Bizé. Miért hogy miért kérdezi, hogy minden ember? Hát, vagyunk szokva. De azért már, az már beleépült ugye a kocsmáros beszéd, beszédessége is. De... Uh, beleépült már így uh, papkultúrába. Jó, tehát akkor ednél is vittem, hogy a kocsmáros kérdezel, akkor is lehet, hogy, hogy uh, csak a jó kérdéseket kell lehet feltenni neki, és akkor ez esetleg egy jó kis is lehet, hogy a kocsmárostól lehet információt szerezni, de jól kell tőle megkérdezni talán. Ja. igazából az a legjobb klisé, amikor nagyon meglep, hogy megtöröd a klisé tudod. Azért van a klisé, hogy azt úgy megtört, néha. Tehát, hogy ez egy jó, mondjuk klisé, tudod, bejön az ajtón a, a hatalmas, kétajtós, barbár, szétizom, hosszú haj, kétkezes balta, és azt mondja, hogy az az asztal az enyém, de azt mondod, hogy e egy eszkla, nem a tiéd. Erre fogja és varázsol egy tűz, tűzgolyót. Hát ott megtört a klisé. Tehát, hogy úgy elképzelheted, hogy most valami bunyó lesz, az közben le lettél tűzgolyózva. De ah, nem. Tehát, hogyha megtört egy klisé, az egy csavar. Érted. Mm. És, és, és akkor, akkor mikor válik ez a csavar, megint egy ilyen trópa, vagy klisévé? Hát ez az. Ez egy, ez egy ilyen kör, kör folyik. Tehát hogy. Yeah. M. <gül> se, saj... <sajlam>, ilyen. Váratlan a párt. Egy a végén. <gül> Gondolj bele, hogy az, hogy emnál sem filmbe filmben. Csavar van, az már egy kissé. Igen. Nem, ez a klisfám, amit mondtam, hogy ez már ez a másodjára is elég úgy, úcsül lesz. A bén egy barbár és. Ez csak egyszerűen. Lő, Tizedelt lőrád Amúgy. A következő öt alkalommal mindenképp verekedéstre kell szávítani, különben, különben furcsán fog kijönni. Úgy éppen olyan világot teremtesz, ahol minden varázsló így néz ki, mert ez a klasszikus öltözet. <gül> Maszkul Bizzárd. <gül> Akkor meg az lesz a klisé. A... izomerőből csinálja a törz. A hosszú szakálló süveges varázsló kliséjét megtöröd, és egy más, más lesz a klisé igazából. Ja, igen. Gondolva el, hogy a spellcasting az végig ilyen izé bodybuilder-pózok. Itt <gül> <gül> maradok! Arra megyeket tudod! Hogy néhányit az összei ideológán. Kati Béla! <gül> Jövettem. Játszott már valaki Kati Bélát RPG-ben, mint barbár vagy, vagy harcos? Harcos, <gül> <gül> én csak CZ-vel. Én nekem még nem volt olyan, amúgy. Mit? Barbara vagy Kati Katibélem. Kati Bélem. Hm. Ez egy külön kaszt az a baj. Kevés, kevés RPG képes azt kapésíteni. De hát, mi is volt az eredeti kérdés? Milyen egyéb Milyen ö, szerepjátékos kliséket ismerhetek, és is, hogy vannak-e jó és rossz klisék? Há. Igen... Hát... Mi a egyik, tehát mik még ilyen common cliché, nem tudom. A common például az, hogy, hogy, hogy utcagyerek voltam. Megölték a szüleimet? A Megölték előtték előtték a szüleimet, igen. igen. Igen. Egyke, egyke. Meg, a kardot, apám kardját. Jajaj. Minden, minden karakter egyke, ugye? Ja. <síns> Nincsnek nincs, rokonai, semmi. De az, az, az, az idővel alakul ki, hogy nincsenek rokonai, az a, mikor kifog az ember egy olyan mesélőt, aki legyilkoltatja a családtagokat, és akkor találja hogy nem kellnek családtagok. Kinek? felesleges a bonyolul? Elmész a baltiszni irányba, tudod ez? Minkinek <gül> <gül> nem kell akulni. Meglisztélk is, nem? Az ilyen, az már az egyik karakterek nagyon a, hogy nem tudom, hogy... Félvér, elf, és akkor ő az ilyen hercegnek az akármilyen, és amúgy meg ilyen nagyon dárkos, meg misztikus, meg. Igen, vagy a rossznak születtem, de jót akarok cselekedni. Ez a. Nem tudom kiejteni a nevét a Dark Elf. Ja, igen, igen, az DNA és Driszt, vagy hogy hívják. Az. Az. Az az. Na, úgy, az önödes, a paladin mindig azt, az magában is itt, egy a klisé, nem? Mármint az, az ugyanazt fogja csinálni mindig. Aztán ilyen... mi szóval, kezdünk átesni a kliséből, hogy definícióval, vagy hogy nem tudom, most kéne azért. Hogy... A klisé definíciójára? Nem, nem, nem, hanem hogy azért a, a paladinnek a definícióját most vitatjuk kb., mert hogy azt mondjuk az egy klisé, tehát a klisé inkább ilyen plot device, nem? Uh -huh. hát, hát, hát, de, de szerintem érted, attól függ a paladin, hogy hogy játszott ki szerintem. Tehát ott, ott van, hogy a tova is lehet egy klisi, de azt is lehet száz-kettőféleképpen kijátszani. Hát, az sem mindig ugyanolyan szerintem. Igen, én azt mondom, a, a jóságos, Jézus életű paladin, az egy klisi. Uh -huh. Mondjuk igen, ez így, így. Ja. De például szerintem a DND is fel van készülve a okra meg ilyenekre, akik ja. valami csak nem jók. Ja, ar ar arra gondoltam, hogy a DND harmadik kiadásában, azt ki van mondva, hogy a lovag... A paladin az, az mindig, mindig törvényes jó jellem, igen. ha jól tudom. Tehát az, ja. azért az eléggé jó, vagy Lát, minden minden lesz a dolgaidat, hogy így Hát, volt jó akkor igen. Igen, igen. Brutal, savage, rekt. Igen, amúgy a, a, rend, a jó rend jellem is lehet, el tud menni egy sötét irányba szerintem. Elég mint ártasz például? Ez meg az összes vallásos inquizitor körülbelül. Jajaj. És rend? Mm -hmm. uh -huh. Relatív, uh -huh. hogy igen. <laughs> Kinek a szempontjából. <laughs> ja. És egyébként vannak kedvenc kliséjétek, akár jó, akár rossz? Persze. A legjobb az, hogy a Shadowrunban, a megbízó, a Mr. Johnson az mindig át fog verni. Ha ja, nem, nem, ver nem ver át, akkor van valami is. Meg mindig megkerülni egymást, nincs olyan ég se kell, nem nincsen hmm. olyan opciós, teljesíthető achievement, vagy objektív, objektív hogy föld meg ezt, vagy ezt a csapat vagy mindenkit, és akkor megkapod az összes pénzt. Hmm. Vaj, hát, a... Esetleg a. a... <coughs> Egy kicsit a... Ilyen másik irányból, de van magyar Mr. Johnson? Azt hogy, hogy hívják? Azt mondom, hogy van Mr. Schmidt. A, azt hiszem az a német Mr. Johnson szerintem kovácsolni meg <gül> Én kovácsolás kíváncsi vagyok hogy mit találtak meg, nem tudom hogy van ilyen magyar kíváncsi bírótalok képességek bármi áron <gül> <gül> trofantól <Trapp> <gül> fifú imre nem a legrövidebb de a legrosszabb epizódunkat <gül> eddig <tégy. gül> Á, <gül> ah, egy kicsit szétszól, de hát... Eddig, igen. Na jó. De, attól függetlenül... Várj, egy visszatérő kérdésre, attól függetlenül. Miért használom ezt a kifejezést? A... Én, én nagyon szeretem a kocsma üzeit amúgy. Én, én, én mindig szeretem a kuplerájukat, a késdobálókat minden fantasy settingbe. Valahogy mindig az izé jut eszembe a... A jelenetekről tudod a Star Wars kantina, tehát az uh -huh. a... és az annyira jó, ilyen tudom, é én, én szeretem, szeretem a izé is a... Mm. Ez olyan, mint izé az összes Star Wars kalandban, legalábbis amiben én játszottam a kantinában, az ilyen bárhubban mindig a kantina, úgy az a kantina szong, <síns> <és> <síns> nem átkozódik, és ugyanazt játszik. Erről van egy ilyen vicc. Mit... Igen, srácok, ugyanazt még egyszer mehet? <gül> Igen, <gül> nem, nem, nem, nem. <gül> <gül> e, Egyébként abban igazad van, hogy az a, a kocsma az, az, az teljesen jól tud működni, mert az nagyban függ a játékosoktól, hogy miket fognak csinálni, mm. és ott sok mindenre lehet A, a nagy része, a poénokat ott gyorsan ki kell szórni amúgy, hogyha komolyan akarsz szerepjátszani, szerintem a kocsmába, és utána mehet a rendes szerepjáték, de addig... Hú, uh, emlékszel amikor uh -huh. ö, én tűzvárásból voltam, te meg ilyász? Emlékszel? Igen, igen, igen, igen, igen, igen, emlékszek. <gül> Az jó volt. És, oh, a, dobáltuk a, te dobáltad a, vagy én dobáltam? Mindegy, kártyákat dobáltunk, és de egyébként dobótörrel dobtam szerintem, vagy valami, nem lehet ilyászva, de mindegy, uh, kártyákat dobáltunk, egy felgyújtotta, és, és én meg level őket, és így és, és, és, és sok pénzt szereztünk, mert mindenkinek tetszett. Ah. Vagy a, az orwell wapp amikor kibontott a, a versenyen, tudom, amikor felháborodott az egész szerepjáték közösség. Akkor hmm. a wapp paplovag ugye csak ordibálva maszturbál, hogy Isten nője, tiszteletére. <laughs> és valaki megzavarta, és kitépte az ajtót, és a folyosó így. Ezt én én nem ez csak egy átlagos kosma jelenet, Orwell a paplovagokkal. De ez egy... Nice. De hát geniális. hát a Mörder Hobó Krisé. Ó, oh, tényleg. Oh, igen, igen, na jó irányba haladunk. <gül> na meséltek nekünk, mi az a Mörder Hobó? Murder Hobó. Hát a, a leginkább szerintem az onnan indul, amikor az emberek elkezd játékozni és ott van a kezében hatalom, hogy bármit megtehet, és mit fog csinálni. Elkezd mindenkit megölni, aki szembe jön. Hát amikor akkor nem hogy, vagy olyan, az van, nem szerepetik, mert nem konkrétan akarok lerövidni hanem uh, a rendszer ellen dolgozol, és próbált kimaxolni azt is, és uh, tudod, hogy az NPC-k eldobhatóak, meg nem fontos semmi, és akkor. Csak simán védjék oda, hogy az a cél, hogy minél több pénzt, XP-t és hatalmat szerez meg. De boldogra. ez az is fontos, hogy a következő kolonynban már nem abban a városban leszel, tehát a következményektől nem is kell tartanod. Hát, hogy nem is tartasz egyáltalán, hogy nem tudod oda valamit valamit izé, a mesélő, akkor megölitek, vagy ha nem tudjátok megölni, akkor meghaljtál, de hozom még egy ugyanilyen karaktert, akinek a, ugyanaz a neve, csak Junior mögé van baszva, És az a célja, hogy megbosszulja a faterját, és akkor érdezi. <tosz> a Igen, az a másik. Igen, és így rögtön inkarakter leszállít. Egyből, mert ugyanaz a karakter. Igen. Igen. Igen. kell áram, meg kell mindenki. mindenkit. Igen, és akkor merre szívod magad, és akkor mi nem, nem is tudtad téged az abba hogy ez nem szerepeltem, mert igen, komolyan veszem, mert fatárodat megölt egy városod, és arról szó az egész karakteret, hogy felgyújtod azt a várost, és megölsz mindenkit, onnan, aki onnan származik. Gődött a városodokat. Igen, őket kétszer. Már a kazomatákról akartál valamit mondani még a... Ja, igen, igen, a kedvenc kicsim a, a kozamaták, amik teljesen céltánul léteznek, teljesen céltalánul vannak benne kincsek elrejtve, és a gazinak <gül> a, a szobákban várják, hogy mikor jöttek be oda, és ugyanazt a beszélgetést beszélik egészen addig amíg nem hallgatóztok be. azt ez egy Ha kazamata, ez egy rossz kazamata, akkor rossz. Ez az egy az az egy az az. Persze, nyilván, egy uh -huh. rendes mi lesz? Közöm, egy gonosz lich irányítja, ahol a goblinok járődöznek legalább, vagy valami van. Hát, vagy egy börtön vagy valami rejt, valamit az a cucc, és funkciója van. Uh -huh. ja. Egyik, ö, nem is tudom, szerintem nem, nem én meséltem, de volt egy ilyen sztori, hogy az volt a lényeg, hogy fekett térképeznék kazamatát, és akkor mondta, akkor megbízom, hogy, hogy azokat a helyeket, amiket ö, már bejártunk, lehet én meséltem, de az a lényeg, hogy a, azokat a helyeket, amiket már bajáltak és izé, az, azt végig fákjáztak, és akkor az úgy égnek, és így mondja havarom, hogy hogy égnek, tehát ott vannak hetek óta, hogy égnek azok a fákják, főleg így a végén nem Minecraftos fákják ezek, <gül> hogy fölösen égjenek, szóval, igen. Ja, szóval... Azt, hogy megy tovább a story, de akkor... Nem, ennyi a lényeg az, hogy, hogy azok a fákják így kiéknek, és lelettem rektelve, mint mesélő, hogy ja. ilyen... Oló. Tipikusan a... miért van friss étel a ezer éve zárt közébe? Ja, igen, a Skyrim. Igen. Friss alma van a csontvázok között. Miért? Hogy? Tartósít. Ez, ez már van. nem is is ez inkább ez a... Hát, gondolatlanság. Hát... Ja. Ez... Mi ez az a... Suspense of Disbelief? Ez ez igazából ezt elfogadod. Egy Magyarul. Ilyen, egy játékban. Ez egy magyar podcast, itt ebből magyarról beszélgessünk. Igen, a podcast, ez egy nagyon szép magyar <gül> szó szóval. is. Mi ez? Megáltálok. Hüvely varázslás? <gül> Mi? <gül> <gül> Mi van? <gül> <gül> válogatás? Podcast? De póda az egy hüvely, nem? Á, de... oh, Jézusom. Fú. Na jó, ezt kivágjuk. 3 Há három, három izé mentál, d de még. Ezt kivágjuk. Remélem mindenki, de megjelentek az ő most. Egyetlen metet kérek, hogy csak így magam azt érjek. Addig felolvasom a következő és mit szóltok. Hát még ezen sem mentünk végig. Jaj, akkor mondjatok még, milyen rosszat ismertek akkor, mert szerintem most nagyjából jókon mentünk végig. Mi a kedvenc rossz krisétek? Kedvenc rossz? Hm. Mert nem, inkább az, amit gyűlölünk krisétek. Hát lehet arról a is szó. A meglopja ezért a csapattársakat mindenképpen, meg ez a simlis azt, azt én nem szoktam mondani. egyébként. Hát a simliskedés. Klasszikus. vagy egy ja, gyávatolva ha? Hmm. Hát. A bárt aki azt hiszi, hogy nagyon jól beszél, de nem. <gül> ja, mert azt mondja, hát, hogy kell kicsi játszani, ám. Ez hát, nem kicsi, el, Vagy, uh, vagy a hatos intelligencia jó barbar, aki megoldja a faladványt. mert a játékos, a okos. Hmm, hát ez hát, nem klisé. Ez nem klisé? <síl> Uh, elég egy broda. Tág a klisé. Hmm. Szóval értelmezése, de nem tudom. Uh -huh. nem. Neke... Hát akkor plot device-nak nevezük annak. nem? Uh, mondjuk, rá, a... mondjuk a hercegnél, akit meg kell menteni, ez egy elég rossz klisé, ami szerintem bizonyos jó lelkű kalandozókban megvan. A szelepjátékból ezt nem tudja akkor révesen, én nem sokkalandot játszottam, hogy egy hercegnét kellett megmenteni. Jó, de ezt ki lehet cserélni mindenre. menj meg a magiszternek a lányát, menj meg a, mit tudom én, a polgármesternek a lányát, meg ilyeset szerintem. menj meg a nőt. Az is élet. Eléggé túl dolgozott már, meg igazából. Vagy az, hogy a játékos karaktereknek meg kell menteni a világot, egy... a világot attól, hogy elpusztuljon vagy értetővel, valamilyen fenyegető dologtól, és csak ők mentetik meg, és hogy... Ez a hős komplexum, vagy ez a, a... kiválasztott komplexum, hogy... Vagy... Igen, igen, igen. Hát mondjuk azzal azért nincs bajom, mert igazából erről szó. Szerintem. Szerintetek a, maga, maguk a sárkányok azok klisék, hogy ők a legerősebb lények így a univerzumokban? Hát, ez nem feltétlen ők a legerősebbek, és így a D&D-ben biztos, hogy nem így. Aha. Kurvára, vagy ilyen level, vagy így nagyon fornak, hogy milyen power levelje van egy sárkánynak a dd legalábbis. Nem tudom, Magus vannak sárkányok? Vannak, de szerintem ők a... Id idősebbek, mint az akvírok. Nem? Majdnem. Egy idősebb Ős lények ott is, De, hmm. de a Sárkány az egy jó klisé, né? én nem tudom én. Szeretem a sárkányok. Vagy gyíros. Hát Okárnak tüzeket meg. Vagy néha nagyon okosak. Igazából épp az az, hogy a sárkányokkal az, hogy annyi, a hány szerek játék, szerintem annyi megfogalmaz. Tehát annyi szempontból van. Valahol a sárkányok istenek, van ahol ceók, ugye? Ja, igen, igen, igen. Valahol elnökök, még fel nem ro... Sőt, nem elnökök, mert nem tudnak, nem jutnak el a beiktatásra, mert felrobbantják őket. Hmm. Mi? Mi? Ez is, ez is Edorán. Okay. Ja. Mert a mondom, hogy a be volt egy olyan, hogy volt egy fekete sárkány, fú, nem jut a neve, és hogy megválasztották a Susa elnökének, és a beiktatási szertatására nem jutott el, mert felrobbantották a limuzinját, ha jól rémlik. Érdekes. Igen, mert igazából egy sárkány, meg ilyen ember alakjuk is van a talán valami ilyesmi. Aha. Ja, ja. De ott tényleg ilyen rohadtápos dolgok, az ilyen a final boss. A én azért mondtam, hogy, hogy azok mindig túl erősek szerintem a sárkányok kicsit. Hmm. Meg mind, mindig általában az a fő cél, hogy legyőzze egy sárkányt, már akkor vagy a Jampi, hogy legyőződ a sárkányt. Vagy, vagy lehet, hogy nem, de kicsit így érzem. Na, no, a jötteséltem már, ahol az, az volt, hogy le kell győzni a sárkányt. Aztán kiderült, hogy a sárkány jó arc. Én, én, én azt a krisét szeretem, amúgy a nagyon, hmm. a nagyon csavaros. A csavar. A csavar! Csavar, legyen csaval. Ezek oh, a jó arcolandjaim, kalandjaim. <gül> Á, nem vagy... Te nem is vagy olyan vészes szerintem, de... <gül> Köszönöm. Ez nem is úgy volt. Vagy... Hát... Igazából az... Az alapkazamot a cliché. Igen, az a már volt szó. Sem értelme, hogy ez legyen. Uh, egy jó, mondjuk jutott eszembe egy jó klisé, amit tetszik, a 3-ban volt, vagy általában a 3ban vannak, ugye, persze, hogy felveszed, hogy szörnyeket ölsz, és uh, azt szerintem egy, hát mondjuk nem is biztos, hogy tróp, mindegy. befogadnak uh, a parasztok, megcsinálod a munkát, de nem tudnak kifizetni. <hül> Érted már, hogy annyira csorogd, és annyira muszáj lenne megoldani a dolgot, hogy... Tehát a putba, akik egy szörnyű sző szörny, nem tudnak vizet venni, és valamit csinálni kéne vele. És akkor a végén azért az elvágott tízért trófejel, és akkor hát ok. Köszön. A 12 helyett 6 arany lett. Maradhat. <gül> <gül> ez nem nem rossz rossz egy, ez, egy, ez egy, szerintem egy jó tróp, vagy így. Hát mondjuk trópnak lehet. Mert... Nekem ezt tetszik, hogy tetszik, csak ez inkább egy... ez nem egy klisé ez uh -huh. nem így szokott történni, inkább az, hogy mindenki mindenki pontosan fizet ja, igen. Uh -huh. Pontosan hogy iga, az fizet. Mondjuk az én az izét nem bírom még a mindenható városőr klisét, az az erős, erős mestereknél ugye? Ja, hogy mindig szintet lép veletek, és nem tudjátok soha legyúzni a városőröket. Pontosan, meg is volt a... Minden, minden város 8. szintű fejvadász, és varázsló. A, ez a kocsmárosnál, hogy minden megusos kocsmáros visszavonult fejvadász. És ott a számszerí, számszerű, megvizé a, a SECOR. És akkor csinálsz egy és már meg is haltál. De meg minden többet kocsmában akkor van egy konkrétan legyőzhetetlen ember, aki így, tehát így négyen mentek rá, és nem tudnátok legyőzni? ja hogy a, bo a bosszal találkoztok már négyszer a kaland során, de nem tudtátok előző három alkalommal valamiért megölni. Uh -huh. mert plot. Plot armor, a plot armor. Na az, az egy olyan hát, Igen. Ez, ez bár a legtöbb médiumban ugye. A Mary Sue klisék. Ugye, igen, igen. Ez, azok nem olyan jók. A... Ez, ilyen nem találkoztam, de nagyon sokan panaszkodnak rá a KM NPC re vagy nem is KM, a KMPC-re konkrétan, mikor ugye a mesélő is játszani akar, és mégis egy mpc t hoz a része a partinak, és mint egy játékos cselekedik vele, és és egyszerűen nem tud hibázni, hogy nem lesz soha baj annak -e tíkos, és ilyen, ilyen svájci picskaként működik, és megold mindent a csapat helyet, vagy mindig He's time to shine. Például. Hát ez hmm. nem, nem is lehet így jól játszani egyébként, szerintem. No. Az Istennek még nem találkoztam innen. Én inkább a, a fordítottjával találkoztam. Milyen, milyen a fordítottja? A... Ugye a kalandmester ellenetek van. Nem az, hogy mesél, hanem hogy... Ja. Nem az, hogy segít, hanem csak ellenetek van. Tehát ő... ő egy másik játékot játszik, és az a lényeg ti szenvedjetek a part, hm. Na jó, lépjünk szerintem, mert ezt eléggé kitárgyaltuk. Mm. Uh, szerepjátékos zsargonokról szeretnék most beszélgetni, milyen gyakran fordul elő ilyen rövidítés, és mik a, a klasszikus rpg specifikus kifejezésekre, vagy szlengek. Igazából nekem talán a legelső adások, legelső kérdése jutott eszembe, így hihetelen. A K-rövidítés vagy a D-rövidítés, szerintem ez a legklasszikusabb, D10, D100 hasonló, szerintem ja. gyakorlatilag ezeket csak azok értik, akik ö, ezzel játszanak nagyjából. Uh -huh. yeah. Hát elég sok ilyen szó elhangzott már szerintem a podcast alatt. Ah, Szerintem például ilyenek is, mint a druidonság DEX, meg INT. Ezek lehet, hogy máshol nem mondanának semmit. Jó, mondjuk elég nagy, elég nagy átfedés lehet ilyen ö, számítógépes játékokkal. Nyilván ott is lehetnek tulajdonságok, meg bármiféle amiket, amik, amik hasonlók, mint egy szerepjátékban, de szerintem egészen specifikus. Na, hát igen, vannak át, ilyen át, vagy, vagy mondjam, rendszer spe, specifikus, mondjuk VF, azaz IND-ben a, a fog, vagy védelmi fok, és akkor, de mondjuk ilyen általános, hogy in-karakter, meg out-of-karakter dolgok. Azt hiszem az így, így, így rendszereken átévelő ilyen törpülítés, vagy slang, Ami általában tudni szokták az emberek, hogy mit, mit csoda. Magyar, hogy metázás. Aha. A min -maxolás. Az is például. Ja, ja, A vérpistike. A <síns> <síns> <síns> yeah. Vagy. Hmm. A mörzőr hobóról volt szó például. Igen, az, az a jó. másik ja, ja. Hallom, hogy mindenkinek kattog az agyak konkrétan. Az is köszönöm, hogy semmit hirtelen. Menj kicsit... a két menj a kéd, Ricsi. Menj a kéd, menj a tád. <gül> menj a téd. Menj a kád. Meg... Ez gyakran elhangzott ilyen ez belüli <gül> feszültségek közben vagy. <gül> Ne basszál fel, ő a quest, ja, quest <gül> <gül> Hmm... <hý> hát... Sok van. <gül> Ez az De most teszem? Jó kezdeményezés, mindent megbocsájt. Igen. Egy kőr. <gül> Na jó, az egyébként az jó lehet, hogy mennyi egy kör, vagy valami hasonló. Tehát, hogy az, annak semmi életem nincs én kívül. Nem a kör, a kör A következő kérdés is ez, szóval azt akkor lehet egybe csaphatnánk ki. Jó, akkor mik azok a szavak, amik azt ülve érthetőek, de normál életben furán hangzanak. Egy kör egyébként, a rövidítések. Számolói, T, K, K, V, meg ilyen hülyeségek szerintem azért ez... Jó, ez mondjuk társágban nem is jön össze. Az a mondat jutott eszembe, hogy nyomtam rá egy parancsot, azt mégse akar bosszni. Nice. Ez ez jó ki magát, de... Hát akkor, akkor megütöm A mi azért, hogy akkor kivágom a prostitúját Várja, is a kapcsolatos az úgy. Igen. Hány kör alatt oda? Ó ah, Igen. Ott vagyok már? Meghalt? Hol, Hol is vagyok? volt még? Sztán már már. Nem hiszem el. Hallod Viktor? Csak vakítani kellett volna. Ennyi dolgod lett volna. A... Hát ezért hílej már, meg hasonlók azok az elég típikusak. Mennyi életem van még? Ja. Hogy néz ki? Hogy néz ki csúnyán? Na, hogy, te, hogy néz ki? Ez tényleg jó. Hogy néz ki? Hanyas. Csak ez a mond, hanyas. Hanyas a szépsége. Tudod? Csukja van. Csukja. Csukjás van köztük. Mit látok, van el valami értékes? Ricsi. Ricsi. Igen. igen, igen. Mit hallok? Hallgatózok. Tényleg ez a hallgatózok, ezt, ezt hogy hallgatózod is, nem szoktad mondani. Be, és én most bemegyek stealthbe. Igen, Be, bemegyek stealth. Lopakodok. Lopakodok. Erre így hűzök. De. Hmm. Körülbelül amúgy minden olyan, minden olyan mondat, ami... Vagy erőszakhoz, vagy ilyen szerepjátékhoz kötető, az nagyon furcsán veszik ki magát, hogyha kívülről hallja valaki. Egy vonat. <gül> a vonatok, vagy vonaton. egy Megfalsz? posmáda. Hát de igen, tehát tényleg az, hogy itt, tehát, hogy itt le kell írnod, hogy mit csinálsz meg, mit történik meg ilyesen is, hogy a mozdulatraid a cselekvésülete el kell mondani konkrétan, és azt, azt való életben nem nagyon szoktad talán. É, igen. <gül> Nem tudom, az elég menő lehet amúgy, am <gül> mindig elmondod, hogy mit csinálsz. most, látom, Csak most fölkelek és kisétálok a vécén. Azt azt én már mentális betegségnek mondanám, minket. Végig. De te végig 203 már a karakterem éve. Ja. És most már fe, Mark felállt, és is a mosdúra. <gül> a most lenyit lecsukta a. Néz, lecsukta. a ülőkét, lecsukta az ülőkét, az, az szép mondta. Lenyomt az időük és is egy hatalmasat kakielt. Ő... Azt a hatasas tel azt ami más történt és elővette a hatasas. Óriába maszturbált miközben Istennőre Istennőre gondol. Na jó vegyünk vissza. Tedd vissza. Menjünk menjünk vissza. Egy podcast. Ez a keresztény podcast. Azon. Jó. Mi Ö... az, hogy nem tudom felborítani a tehénet ugye. Nagy <gül> <gül> a <klasszikus homolkori. gül> De nem, mi az, hogy nem sikerült a próba? A próba! Amúgy. Ja. Do Dobj egy, dobi egy dobi dobi pró xy próbát. XY. Jó szerencsé próba. mindent megbocsátok. A szerencsé De várj, ez, ez, ez most ez a külön topik. Hogy dobod a szerencsé próbát? Na. Ki hogy dobja a szerencsé próba? Hát, létezik ez a szerencsé próba egyáltalán mások fejébe? Hát itt egy, egy, egy, egy coin flip, Egy konflikt, egy Pénzfeldobás fej vagy írás, igazából bocsánat kell dönteni, hogy Ilyet, páros vagy páratlan, 50 fölé, 50 alá. Amúgy mennyivel egyszerűbb ez, mint amit mi csináltunk? Igen, hát, igen, igen. Májátok, Először dobsz 100 egy értéket, és aztán az alá dobja. Mi a Ú, De ez sokkal izgalmasabb, de ez is 50-50 gondolom. Hát Na majd mindjárt holnap majd küldi már az Excel. emlékszem, hogy ez a mindig, mindig rám nézett a mesélő. Páros vagy páratlan. És akkor mondtam valamit, dobott egyet, okay, szerencséd szerencséj, vagy nincs szerencséd. Ez nagyon megmaradt. De, de egy év az 50% alá, has, azt szerintem azt szoktuk, hogy csinálni. vagy ezt csinálják. Jaj, ja, ezért szoktunk 50-est. Igazából, mikor DND volt, és mondjuk 20-as kocka voltok, és akkor is 20-es uh, alá vagy város, páratlan. Csáh. Já ja, vagy Dány kocka. Yeah. Ja, szóval ez egy plusz dolog volt. Na van még egy utolsó, utolsó témánk. Mesélői hangulat kell, és how to and how not to, vagyis hogy is, hogy csinálja és hogy ne csinálja. Például, hogy mit, mit jöttek be, és mik voltak nem működők, awkwardok, furák. A legállapabb gondolom a zene, nem? meg hangok, bármiféle zajok. Na, <coughs> lehet rossz is, vagy érted, de az elég nehéz találni. Igen. Ja, jó, igen, végül is tudom, mondjuk, hogyha a beraktam a Star Wars playlistet és a The Force hüzetére indul a Cantina Band-szongot, <coughs> <coughs> segíti ebbe vagy <gül> <gül> egy ilyen kazamatában a Cantina-szong. Mondjuk én, nekem az ottani van party, az olyan, hogy szerintem nekik a Battle Music-juk a kantína Band, szóval <gül> <gül> a droidról a Cantina Band-et, és akkor a az, az, az hatalmas az, az Heavy Blaster-t, és akkor gyékoljuk. <gül> Igazából a Cantina az a team-szongja a karakteremnek, tehát ez a... <gül> igaz, és igaz, a így a így. karakterének. <gül> Hmm. hogy lehetnék hangulat kelteni. Most itt nem tudom, mire gondoltak a költő egyébként, de mondjuk például az NPC-k megszemélyisítésénél is lehet hangulatot kelteni. Hangutázás lehet, hasonló. Hangutázás, akcentusok vagy ilyen beszédhibák. Uh, az túl jó így. is lenni, meg rossz is, amikor már annyira jó a beszédhiba, hogy már idegesít. Aha, <laughs> És nem ez belőle semmit, de ez a karakter. Igen, mert minden kalandmester, hogyha a Skaven-t kell alakítani. <gül> yes, yes! Szerintem <gül> pozitív egy ilyen mesői hangulatkelt is be, hogyha elárul valami kis részletet, mit tudom én, hogy. mit tudom én, milyen, a kosmában milyen feliratok vannak. Vagy én vagy, nem tudom, hogy. Hát én apróságokat, ami hozzáteszi a részletességhez. Néhány Ez ilyen vörös hering, ugye az a meg semmi köze igazából semmihez, de... Ja, jaj, csak figyelmet erről is. Na. Ja, de mondjuk lehetnek ilyen étlapok például, hát is láttam már, hogy... Igen. Lehet, hogy ezt megmutatja a mesélő, vagy pedig bármiféle ilyen levelet. Akár mondjuk, mi most ugye online játszottunk, de ott is meg lehet írni élő Vagy itt, hogy élőben mondjuk meg is lehet írni rendesen egy pergamára, meg meg lehet gyűjtöketni a szélét, a papíron. Pont azt akartam mondani, hogy amikor úgy találtuk meg a megbízást, hogy egy levél volt és... hát ez egy fizikális levél volt, csak meg volt égetve öngyújtóval előtte egy órával, amikor... Nincs tüzet, mondta akkor a De remélem ez a levél egy A4-es ilyen vonal, az a spirál Kék tollal írva, kék stabiló tollal. De ez egy... egy egy körülbelül 50 éves ö, szovjet agrárkultúra könyvből lett kitékett. <gül> <gül> ja, jó, az, sárgút, az a kávé szívű már. <gül> még jobb. Ö, igen, a, az árusok mit árulnak elmondani, még hogyha biztos, hogy nem is kell is ilyen apróságokat, meg, meg tudom én, Akkor már van hanghatás, mint beszélgetések, meg De ezek azért szerintem sokat hozzáadnak. Hát ja, teljesen Bocs? Mondjad? Nem csak, ős settingtől függ, tehát hogy most éppen hol jártok, de már van amikor a kevesebb is több. Tehát amikor eléggé horrorisztikusan vagytok, akkor lehet, hogy jobb kevesebbet mondani, hogy... Csak egy kopogást hallasz. Igen, és melyik irányból? Hát jó. Minden irányból. <síns> a, <fejedben>. a fejedből. A fejedből. Már Mármint hogy így... Ez is élőben, de mondjuk oh, az érdesnek Az, mondaná, volt. az. nekem az egy rossz élmény volt, mikor tulusni próbáltunk egyszer, még kamaszként, és akkor e, redőn le, a sötét, gyertyagyújt, ilyen fél homály, és akkor játszunk és akkor egy 20 percet játszottunk talán, Mi a fasz, az accountingom, vagy ízi, a könyvtár használtam? Nem látom, kapcsolatban, hogy az a zsebbelet, <síns> <Jó, abba, síns> és akkor valaki zseblémpe van, belevilágít az arcodba, a jó, ez a... elég volt, sőad, de fel. már a szebembe, Kapcsolja már a jó van, fan volt, nevettünk, jó volt. Egy <gül> <gül> horrort azt nehéz szerintem, akár is nézzük. Ezért azt elérni így, ja, nem tudom, csak azzal, hogy beszélsz, elérni egy csapatnál, akik így nem tudom, nem arra vannak felkészülve, hogy nem is ja. tudom, hogy féljenek, bár egyébként az nyilván azt szerintem szükséges hozzá, hogy, hogy, hogy olyan hangulatban legyenek, vagy tényleg akarják ők is. Ja, de, de, de azért nehéz, nehéz, elérni, nehéz elérni szerintem mindenféle eszközökkel is, nemhogy még mondjuk eszközök nélkül, sőt, még úgy lehet még ne hogy rosszul csinálod. Na, nekem sokszor volt mondjuk évben, tuluban meg hasonlóban, hogy igaz, hogy van kaland volt, de hogy ö, féltünk lemenni a pincébe vagy akármi, mert hogy nem akarta senki, hogy meghalljon a karakteré, és akkor a 8 órás játék alkalomból négy órát azzal töltse, hogy Ropid Zabál is néz, így a többiek játszanak. <gül> <gül> ja. De amúgy szerintem rossz hangulat is lehet az is, amikor már nagyon barokkörmondatos a leírás a helyeknek, meg a történéseknek, és akkor elveszti az ember, hogy mi történt. De lehet, hogy csak én nem tudok koncentrálni, és az a, baj. Ez a... Tud, hogy... Elke, elkezd mondani a mesélő valamit, és nem is tudod, hogy mi volt az elején, hogy miért is vagytok ott. Csak tudod, hogy a háló lóg, meg izé rubid, barokkásos a képkeret, és akkor... Aha. Erre volt egy jó példa, hogyha van egy akvárium valahol, akkor nem kell elmondani minden halnak a szín. Hogy milyen szín az összes hal. Láldoz, mm -hmm. hát, hogy úgy, úgy nem olyan font. De... A ott most egy out of character kicsit, okay. szoktak azt, hogyha uh, elkezdi mondani, egy uh, bejön három alak, uh, az egyik, az nem tudom, hogy elkezd leírni, ilyen öltönyje van, meg ilyen kalapja, meg megjön még két másik, két mások <gül> öltönyes, és akkor így um, bejön, melyik lehet a fontos karakter <gül> azok közül, <között>? melyik <gül> lehet a folyadási. Jó, jó, jó túlképzett túl boss karakter. Aztán egy ütésből le lesz csapva, mert valaki jó dob. Néha felesleges. De a hangulatot megteremtő. De, De egyébként mesüli hangulatkeltésnek azt is el lehet mondani talán, hogy amikor olyan akalant, hogy azon izgúlsz, hogy nem éled túl. Szerintem ez... Tehát értek, fontos lehet az, hogy, hogy tényleg bel beleragadsz a kalandba, is, és féltele a karakteredet, a hasonlók. Szóval... Mm. Nem tudom, nekem ez, ez időtte szembe. Egy jó green. Egy jó Delta Green. De mint például, amit már említettünk szerintem elő, előző vagy előző előtti adásban, amikor a... ...be többöket kiszabadítanunk. Szerintem az, az tök hangulatos volt, mert tényleg nem, nem tudtam én például azt, hogy ki fogunk -e jutni vagy sem. Az élmény? Mert amúgy Delta green annyira kapcsolódtuk a karakterekhez, nem Ez nem, ez izében volt ez, ez a er sima RPG-ben. Ezt vágom, csak a... Ah. ...csi a Delta green -t. Annyira nem, de hát csak nem kéne meghalni az első kalandban. Hmm. Az kalandozói hozzáállás. Hmm. Inkább tudod, nem tudom, a Delta az a meg a túlban is az a ijesztő, hogy ő... Ja, elég nagy a power range, hogy ö, lehet, hogy szembe jön valami, és akkor ö, egy kultista, lelövöd, meghal, vagy csak egy ilyen egy ember bőrbe bújt valami szörnyet, és akkor rálüsz és akkor lepörög róla a golyó, és így, oh, -oh és, így, még és, és, és még megsőrülsz. És még megsőrülsz, és... És érted, mondjuk ez a... Nem sűrű a kaland van, de hogy ö, erre nem számítasz, is, váratlan is... Ö, de várj, hogy mondjam ezt úgy, hogy ne tűnjön szarnak az egész. Már mindegy. De, de, Jaj, hogy de, de ne legyen ott mondjuk melleted egy szörnyekönyvé, és akkor fellapoz, és akkor meg tudod nézni az összes, statot, hogy ennyi meg ennyi, és akkor tudod, hogy mit mondjuk arról szól, hogy számogatod, hogy oké, okay, 14-el eltaláltam, 15-tel eltaláltam, Hmm... Hmm... már nem találtam el, akkor azért 12 az éveleményekkel. Hanem akkor, hogy... Ó, egy nem egy start blokka az enemi, hanem valós veszélyt jelent, úgymond. Ez a lehetetlen megtűnik, de amúgy lenne valami... Hát, hogy le is lehet győzni, mondjuk az is. Az, az meg akkor ad neki egy izgamat, mondjuk itt a Burton részén, és szerintem az adta az izgamat, hogy volt a győzelemre, és nem az volt, hogy esélytelen, csak én nagyon ilyen slippery volt az egész. Érted, hogy, hogy, hogy valaki rosszul csalja valamit, akkor kicsúszik az ember kezéből a szám lehetőség. De mi megoldottuk per hashtag teamwork. Így van. Már nem, mert még akkor jól tudtátok meg. Szerintem nem voltam. Elkaptok minket. Nem, nem. nem legyékoltuk mindenkit. É. És akkor ott, ott be is fejeztük a kalandot és akkor... Nem pont az volt, hogy amikor szöktünk ki, akkor kaptak el minket, aztán megint kiszögtünk? Nem. A... Nem? Feljöttünk csak csapóhajtól, a... a börtöd alól valami titkos valamiben, és... Akkor troll volt, aztán meg is öltük, hogy nem tudom Igen De igen. Hát elkaptak minket, amikor ugye törtünk volna ki. Nem. Hát az, de elkaptaktak, de nem említik hogy mi volt. Amikor betöltetek, akkor volt a fajta amit kicsimad, amikor izgulás igen. volt. Ja. És akkor utána volt egy sód lopakodás fent a várban, és lána nem tudom, hogy hogy kaptak-e. Jó, ja, hát. szerintem beleakadtatok egy őrbe valami ízé, nagy csarnokban, nem? Vagy is az feljadóztatott volna. Nem valami ösmi a... jött egy adjátok meg magatokat felszólítás, ami elég egyértelmű jelzés volt, hogy lehet jobb lesz, ha meg is tesszük. <sík> <gül> Elfogyott a HP poti. Hát -e, az él. Na jó, szerintem ennyi volt részmára Mit szóltok, befejezzük? Oh, még egy 10 perc. Ó, nem, most már nincs. Csak még egy kör, csak egy, még egy kör. Tudtátok, hogy a klisé és a stereotípia és a nyomtatásból eredő szó? A stereotípia és a klisé, hogy ezt Ó, tényleg a stereotípia az cé. cél. Ott van benne a típia. Hmm. Az, egy, az egy, egy, egy lap volt, nem? Elhelyeztek rajta a másolás célját. Ah. A klisé hmm. meg a hang, amit kiadott körülbelül a nyomtatógép. klis. kliss. Mi? Wow. Hogy a... Ez az valami lemez, valamit az A Stereotípia. Az, a az egy lemez, amivel másolnak igazából. Tudom. A klisé, a az meg maga a... Maga a blokkok, amiből állt a nyomtató. az amikor lecsapódott, akkor volt ilyen hangja. Wow. És... Úristen. Hát minden nap tanul az ember. Mind. Egyenlő blón. Vagy, vagy elme robbanva. Köszönjük Mételj! A mai TV-ját. Apró pénz az elmém. Apró pénz az elmém. Hm. Na jó, köszönjük, hogy itt voltatok. Úgy köszönöm, hogy itt voltatok srácok. Egy élmény volt újra. A hallgatóinknak üzenem, hogy kérem iratkozzatok fel. Mutassátok meg a barátaidoknak. Ö, megtaláltok minket Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcasten en és az összes létező platformon, ami létezik az univerzumban. Íratok nekünk Discordon, így van, csatlakozatok a Discordunkhoz. Íratok nekünk e-mailt a 01podcast.com az ra és ennyi. Szerintem. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok! Köszönöm. Sziasztok! Sziasztok!